Velkommen til Fremtidsfabrikken podcasten, der dækker teknologi og tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjnene af iværksætter, investorer og teknologiske eksperter. Med på linjen fra Nørre Bronx har jeg Lars Horsbøl, Horsbøl Sørensen, som altid. Og øh, i dag skal vi snakke med en uh, iværksætter, en serie iværksætter faktisk, som har lavet øh, flere ting, der hedder noget med godt, godt syn og godt smil. Og han er bror til... Martin Bjergård vi tidligere har haft med i Fremtidsfabrikken, og hedder øh, samme efternavn Bjerregaard, men altså Anders til fornavn. Og Anders han skal fortælle os øh, primært, om hvordan det er at stifte en tandlægekæde, som øh, er billigere og bedre, end andre tandlæger i hvert fald. Billigere og bedre, og bedre end Kunne man forestille sig. Så, det må være bedre. Og så en kæde, øh, som er modsat øh, almindelige tandlæger, øh, som typisk bare er lokale, men rent faktisk så har været i lidt modvind med noget tandlægeforening, som vi kommer lidt i dybden med, hvordan man ligesom laver noget lobbyisme der. Ja, når man lægger sig ud med, med hele branchen, så, så bliver man selvfølgelig mødt af noget modstand, især når man vil gå ind og gøre tingene billigere. Det er jo irriterende for alle andre. Så ja. vi skal høre lidt om, hvordan man stabler sådan en øh, fysisk kæde på benene en tandlægeklinik, og det er ikke fordi Anders han øh, ved specielt meget om at være tandlæge, han er i hvert fald ikke uddannet tandlæge på nogen måde, men har ligesom sat sig ind i forretningskassen og er i øvrigt øh, også nu investor i en virksomhed, der skal lave noget lignende øh, bare inden for øh, butikker. men det kommer vi ind på, så lyt med og lad os sætte gang i dagens episode Velkommen til, vi tak. har i dag Anders Bjergård med i studiet, vi har haft dine brødre med fra nogle episoder siden. Ja, faktisk øhm. måske nærmest samtidig i sidste år, den udkom. Ja, ja det er helt skævt. To episoder. En af de første corona-optagelser, tror jeg faktisk, med ja. din bror. Som var ret vellyttet. Mange lyttere på, blandt ja. andet noget work-life balance, og det hele menneske, og jeg skal komme efter dig. Mange, mange gode ting. Øhm, du har brugt meget af din karriere på at bevæge dig ud i nogle brancher, som man måske ikke... Ja, det første man der er noget med, med, med død og, og, og godt smil. Ja, vi dækker hele spektret. Medker. Ting, som, ja. <laughs> som mange måske ikke vil bevæge sig ud i, eller se som det mest sexede til en begyndelse i hvert fald. Så vi skal lidt med på rejsen og høre, hvordan du har blandt andet bygget godt smil op til 600 ansatte, som er rimelig vildt. Så tak velkommen til. Jeg. Jo, tak. Ved, skal vi ikke bare starte direkte på godt smil? Hvordan? Jo. Altså... Hvordan, øh, ja, fordi det er jo ikke den klassiske løvens case Nej, altså hvordan kommer du på, at nu skal vi til at lave tandlægning? Jamen du sagde, lidt, du sagde det lidt selv. Altså det er jo ikke det mest øh, sexede industri, som måske som iværksætter kan kaste over øh, i en tid, hvor øh, app og tech og alle mulige andre ting var, var spændende og interessante. Øh, det hele skulle være, øh, skulle kunne blive mange milliarder være overnight øh, og kunne gå globalt og sælges øh, hurtigt. På det tidspunkt, og så er det jo bestemt ikke med, med en tandlægerkæde. Ej. Det er jo det er lidt noget andet. Det er noget med noget mursten, det er noget med noget, noget og mange ansatte øh, og, og benhård drift. Øh, man kan sige, at det er, jo, det er jo i hvert fald de færreste af os, som forbinder et tandlægerbesøg med noget, med noget positivt. Mm. Øh, faktisk så lider størstedelen af den danske befolkning jo. Øh, 60, man siger sådan cirka 60-80 procent, lidt afhængig af undersøgelse til undersøgelse, men lider faktisk i tandlægerskræk. Det, det er lidt, okay. Okay, I et eller andet omfang. Gør du det? Nej. Det gør jeg, heller ikke. jeg falder i søvn når jeg tænker. Gør du det? Ja, så er du, du endelig få en drømmepatient? Altså det er faktisk ikke helt, hvis ikke du holder al mønt åben så er det sgu en udfordring, ikke? Ja? Nej, men jeg fik sådan en klods ind. Er det rigtigt? Ja, ja. Okay, så du du falder simpelthen i søvn. Ja. Ja. ja eller så ja. han er ikke sovet i overvis. Nej, nej, det ja. Arh, det stemmer ikke. <laughs> det stemmer ikke. Men, øh, men har du fået lavet meget eller har du ja. et, øh, du har fået lavet noget også, rent faktisk? Ja, rigtig meget. Okay. 6 okay. 3 Se, gange 6 timers rådbehandling. Det var der i okay. falde i søvn. Du løb på i søvn. Ja, det er også lang tid. Okay, så dit udgangspunkt er ligesom at sige, okay, her kan jeg finde noget, der ikke er super sexet, det betyder at typisk, at konkurrencen er lavere, men, men hvorfor ja, lige det? Der er også ja, men, mange andre men, steder, der ikke er super Jamen sexet det er rigtigt, øh, men, men, men årsagen var vel egentlig, at jeg var med i, i, i noget, der hedder Stedic Center inden for plastikkirurgi, og noget, der hedder Godt syn inden for øjenkirurgi, nu hedder det med Mira jo, ikke? Jo, og, øh, og det fortalte Martin også om Godtsyn. Og, ja, lige præcis, og der var jeg jo med i det firma, som startede deroppe øh, i sin tid, og snusede jo lidt til det her med sundhedsbranche det hele taget. Og vi drev jo også, også, det var Marsen jo også med i det her, øh, Center inden for plastikgeologi Så vi, vi, vi snudte jo til sådan forskellige brancher inden for sundhed. Og man kan sige, selvfølgelig var, var app og tech og alle de her ting spændende brancher, men sundhed er jo også en spændende branche, mm. hvor folk kommer til at investere mere og mere i deres sundhed. Nu er lige kommet et nyt konceptet og helkrops MR-scanning. Okay. Øh, det er selvfølgelig dyrt, så, altså sundhed er mange penge i branchen også. Men ikke amerikanske standarder. Men... Ikke i Danmark, ja. Ikke endnu. Nej, men når folk for, for flere penge med hænderne, så bruger de jo penge på bedre mad og på sundhed og dyre designerkøkkener og møbler, ikke? Øhm, jo, og oh, fitness, fitness. Uh, ja. Instruktør på Linus E-Health til synlæderne. Ja, det er også spændende. Ja. ja. Øhm, så, der, så der sker jo rigtig meget med, med mange forskellige brancher, og sundhedsbranchen er ligesom en branche, jeg har tænkt, den er i vækst. Mm. Um, hvad er årstalet, at vi bare får lytterne hørt? Vi er range. tilbage i 2008, da vi åbnede den første klinik, og forretningsplanen kom i 2006. Så vi, vi er nogle år tilbage faktisk efterhånden. Mm. Um, og man, man kan sige. Kan det, du prøver sådan helt kort. Hvad er konceptet? Altså konceptet, det, det er høj kvalitet til færre pris. Ja. Jeg læste en artikel omkring, at 8% af den danske befolkning de tog til udlandet for at få lov til mm. Ja. Hvor tager man hen? Så ja, men der er det er jo jo... Altså, det det det det ja, nogen måske. Men ellers så tror jeg, at største din er selvfølgelig København til, til Sverige og okay. ja. eller Sønderjylland til, til Tyskland, til ja. Finsborg. Det er jo selvfølgelig klart, der, men der er også steder. til, til Polen. Polen og Ungarn og alle mulige steder til, til Polen der. Så der var jo det her behov for at få god kvalitet til lavere priser. Og på det tidspunkt i tandingbranchen, der var priserne meget, meget ens. Selvfølgelig varierede en lille smule fra by til by, men inden for en, en given by var det jo plus-minus 5-10 procent på, mm. på, på tandbehandling, plus at markedet var rigtig øh, uigennemskueligt. Øh, der var ikke nogen, der. Der var meget, meget få tandlæknikere, der havde en prisliste, altså en synlig prisliste på deres ja, på hjemmeside. Det, her ja. der ikke. det havde de ikke, og der var også mange klikere, som slet ikke havde en hjemmeside. Så det var det her med, når man vælger en branche, så kan man jo vælge, om det skal være inden for, inden for en person. Hvis man ligesom, dyrker meget fitness, kan det være, at man synes, at det kunne være spændende at have sit eget fitnesscenter. Hvis man går meget at blive mad, kunne det være, at man synes, at det er spændende at have sin egen café men i for mit vedkommende der handler det ikke så meget omkring nogen passion. Altså, Jeg kan arbejde inden for alle brancher i virkeligheden, hvis jeg føler, at jeg har et set altså et kompetencesæt, og jeg føler, at jeg ligesom kan bidrage med noget positivt og være med til at disrupt markedet. Okay. Og det vi gjorde med tændebranchen, det var præcis hvad sige, selve begrebet disruption, som jo er et lidt voldsomt begreb, ikke? og som bliver brugt i alle mulige forskellige sammenhænge. Ja, det er rigtig bossword. Ja, det er det ja. bløde, det er blevet, det bløde, ikke? Men, men det var det, vi gjorde i tændebranchen, hvor vi tog en branche, som var meget fragmenteret, Der af mange små spillere. Det var uigennemsigtigt, priserne var høje, det var svært for patienterne eller kunderne at få et alternativ. Mm. Der, der var vi inde at skabe den første kæde i Danmark, som øhm, oven begyndte at markedsføre sig, det gjorde de andre jo ikke. Og så var med til at skabe den her prisstruktur. Og som jeg kigger i dag, så at brugte mange penge på markedsføring, men da vi startede i Godsmil, brugte de ingen penge på markedsføring. Ganske mm. enkelt, fordi der ikke var nogen konkurrence. Havde I lagt fundamentet til Godsmil, altså sådan konceptet, i godt syn? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Øhm, overskriften kunne godt være lidt det samme ikke? sådan en høj kvalitet til færre pris og ja. spare penge på din øjenkirurgi og spare penge på din sandbehandling men, men det er jo tit det der med at hvis man får nogle erfaringer fra en branche der virker så er der en masse know-how som kan overføres til en ny branche mm. og det har jeg ligesom lært med tiden at den erfaring jeg har fået i en sundhedsbranchen, kan også overføres til andre brancher mm. hvor der måske er nogle paralleller ikke? men, men set, ja. set udefra på det tidspunkt 2006, 2007, 2008 mm. er, er det ineffektivt Altså, er det totalt ineffektiv branche, som, fordi I, I snakker også meget om, at de kan gøre tingene til en lav mm -hmm. pris. Mm -hmm. Nej, det kom lidt bag på mig faktisk, øh, at, at tandlægeklinikkerne havde så dårlig økonomi, som de egentlig havde. Alle synes jo, det er dyrt at gå til tandlæge. Ja. Men øh, en udfordring, det er, at tandlægen, der laver behandlingen, får en høj løn i forhold mm. til så mange andre brancher i hvert fald, ikke? Det er nogle af de højst lønnede jo, i forhold til intensivitet ja. i, ja. i Danmark. En tandlæge tjener også mere end en læge eksempelvis. Øhm, så, så, så tandlægerne fik høje lønninger. Men hvis man kigger på, hvad der er ligesom i overskud på den enkelte klinik, efter tandlægen har fået sin markedsløn. Og der lå man det på en overskudsgrad i gennemsnitlig på branchen på 5-6%, da det vi startede. Er bare, det er jo elendigt. Det er ret. Ja, afhængig hvis det er inden for catering, eller eller eller, eller tøjbutikker i detail, så er det jo ret fornuftigt. Ja, ja. Men, ja. men i forhold til godt syn, blandt andet, var det jo vildt lavt. Så vi gik ind i en branche, hvor gennemsnitetsoverskudsgrad var 5-6%, og vi ville gøre det 30-40% billigere for kunderne. Ja, ja, det, det, det bliver blev dårligt dårlig odds til sådan hvis ja, man ikke på vidt. Ja, det var det. Men Æh... Så må du prøve at forklare mig, hvordan, hvordan kan I gå ind og tænke, at vi kan gøre det her 30 40% billigere? Så umiddelbart så må det største omkostninger. Det er mandskabet. Mm. Ja, så maskineriet, det er sgu ikke billigt det der tandshow. Og, og så er der selvfølgelig se husker, og også kæmpe virksomhed efterhånden en. Hvad siger du? Free shape. Ja, det er jo vi jo, jo nok der største kunde i Danmark. Jeg ja, det tror jeg på. Og hvordan, ja. hvordan kan I gøre det så meget mere altså, I skal virkelig effektivisere, hvis I skal Jamen det vi. gøre prisen så meget lavere og Ja. de skal være ja. alle steder. Ja. Udstyret det koster nok mm. godt at vælge det samme, så kan det mm. være at I kan få det lidt billigere, hvis I køber ind til, til mange butikker på én gang. Ja, det, det kræver, ikke, at man har mange butikker at købe ind til. Ja. Lige præcis, og det havde vi jo ikke i starten jo. Det var ja. svært at få størst fordel, når man har én til Ja. <laughs> øh, men, men øh, den måde vi gjorde det på, øh, det var egentlig todelt, måske tredelt, kan man nok montere for, ikke? Men, men i hvert fald helt i hele starten var det todelt, hvor vi tænkte, at den gængse tandlægeklinik har typisk en-to-tandlægestole. Mm. Hvor vi sagde, at vi, vi skal bygge større enheder. Vi skal have omkring seks, syv, otte tandlægestole okay. per klinik. Okay. Så det vil sige, at en, en godt klinik er jo 3 fire gange større end, end en almindelig dansk tandlægeklinik. Ja. Så der er en åbenlyst stor i det i forhold til en receptionist, et lager, en rynkenskanner så osv., osv., osv. Så det var noget, noget fordel i forhold til ja. klinikkens størrelse. Okay, så stordagsfordel helt nede på filialniveau? Helt nede på klinikniveau, ja. ja. Øhm, og det næste spørgsmål er, hvordan kunne vi så tiltrække patienter til at, at booke øh, seks 8 stole, når den enkelte tandlæge normalt kun har en eller to stole? Hmm. Øhm, og i modsætning til, til mange andre tandlægekæder, der opstår efterfølgende, hvor man køber klinikker, altså køber, øh, køber patientkataloger, køber etablerede klinikker, køber Goodwill, som man kalder det, når man har et patientkatalog. Hmm. Så startede vi jo øh, i, i, det var en, en, en biograf før, der hvor vi igen, lavede den første tandlægselige. Og hvilken by er vi i? I Horsens. I Horsens. Ja. Ja, Business is booming i Horsens. Business booming. Det ja, det er det, det, det blevet. Tror jeg. Jeg tror ikke, det har altid været booming. Nej, ikke altid, men til 15 år, der har det nok gået fint. Det tror jeg også. Nu, nu, øh, ja. nu øh, Godt smil Kaja og Jørgensen Hotel. <laughs> Kaja i hvert fald lavede en vild historie, ikke? Ja. ja, Michael Morgensen der Men Men... Øh, men vi åbnede en klinik, der var meget større, og vi var, vi var meget aggressive på markedsføringen. Og vores tanke, det var egentlig, at hvis vi laver en prisløs struktur, hvor vi er rigtig konkurrencedygtige på udvalgte ydelser, lidt ligesom Bilka, de har nogle rigtig gode tilbud, nogle produkter, hvor de altid er billige på, og så alle de andre ting koster det samme, basically. Ja. Og det er lidt vores koncept, det vil sige, at vi er aldrig dyrere på nogle ydelser, end andre er, end andre tandlægerklinikker, de er. Men hvis du skal lave en pladsfyldning hos godt Smil, så sparer du måske 20%. Hvis du skal lave en porcelænskoron eller et implantat, så sparer du måske 40%. Okay, og det, øhm, og det kan I gøre på grund af hvad? Jamen det kan I gøre på altså et volumespørgsmål. Okay. Øh, en almindelig viser der måske to-tre uh, implantater uh, om måneden på, på sin klinik. Vi der måske 100 implantater per klinik per måned. Mm. Øhm, så på den måde var det både noget med at, at lave det her trade-off mellem volumen prissætning. Så det vil sige, hvis vi nu havde en pris på på 20.000, som var sådan standardprisen i branchen på det tidspunkt, i hvert fald i Horsens, øh, den solgte vi til 10.000 kroner. Så var spørgsmålet, hvad lavede, lavede vi så så mange flere? Og det gjorde vi faktisk. Og nu nævner du til Jørgens Hotel, det var lidt sjovt, fordi da vi åbnede den første klinik i Horsens så markedsfører os i hele Danmark på, at nu var der et alternativ til at tage til udlandet, hvis du stod over for en større tandbehandling, ja. så bookede vi næsten fire hoteller i Horsens med patienter fra hele Danmark der kom. Øh, København var et stort marked så det er kom, fedt var sådan en åbning. Som som kom til ja til <laughs> ja, også. Så kom til Horsens, ikke for at få lavet tænder. Så lige pludselig så stod vi Der kan vi, godt betale sig køre over broen jo. Altså 245 den ene vej, 245 den anden altså, altså, vej. Det er lidt at regne med 120.000. Altså, vi vi har, vi har mange patienter der kommer med en stor behandlingsborg som skal have behandling til 100 150.000 kroner, Og som måske sparer 50 100.000 i forhold til andre steder. Altså vi laver jo selvfølgelig gængs ja, Det er et, er et helt nyt kabishow hvis du spørger mig eller måske er det bare ja, det, 5 kroner kr. det, det, det er ikke et gebis, for det er ret billigt Jamen, man, helt nyt men det vi laver, det er jo meget implantater og, og, og faste fast, fast produktik og faste løsninger ja. som er statning til sine egen tænder men, men, men det korte og det lange, det er at vi bookede virkelig altså, rigtig meget hotelkapacitet til vores patienter som kommer alle mulige steder fra i Danmark til at få lavet tænder i horsen, så godt godt okay. og det må man jo sige at proof of concept er vil noget at det er man åbner en, en klinik ja. med nul patienter, inden man åbner vi fik 3.000 nye patienter på de første 6 måneder fra hele Danmark af, som kom til os for at få lavet ja, meget fedt. Og når jeg siger at den er to i forhold til, hvordan den kunne lade sig gøre prismæssigt, så var det noget omkring altså og scale og størrelsen på klinikken, som selvfølgelig havde en betydning. Men det var også noget med, at vi gik jo ud til vores leverandør med med og solgte en vision og fik faktisk en rabat aftale baseret på, at vi bliver Danmarks største tandlægthed lige om lidt ville i være med mm. på rejsen. Ikke? Ja. Og der fik vi god support. Uh, en kombination af danske og tyske leverandører, som købte ind på det her med, at vi åbner de her klinikker inden for kort tid. Så allerede fra starten af, med den klinik i Horsens, der havde vi faktisk halvdelen af den rabatsats, vi har i dag, med 30 tandlægklinikker over 200 tandlægstole. Den havde vi allerede i Horsens halvdelen af det, med 6 tandlægstole, som vi startede. Ikke? Okay. Så leverandørerne det viser har købt jo også, ind på, købt ind på idéen, ikke? Ja. Mm. Så vi fik jo nogle fordele helt fra starten, ja. øh, ret hurtigt. Kan vi prøve at tage to, to ting? Mm. Hvad kostede det at lave den første butik? Og to, hvor, hvor lang tid, altså processen fra, I lave forretningsplanen i 2006, til vi får banket den første klinik op, og der er proof of concept, og I ligesom skal i gang med nummer to, tre, fire. Hvor lang tid tager det? Fra konceptet fra ligesom er udformet, at en var der på, på, på bordet, og til vi åbnede den første klinik, der gik der halvandet år cirka. Ja. Og fra vi fik øh, Break-Even, øh, rent økonomisk Break-Even, som jo er, er de fleste iværksættere og startups jo fejler på, at de aldrig når Break-Even, mm. øhm, der gik det cirka 6 måneder. Ja. Og vi åbnede den første klinik i april 8, og vi åbnede klinik nummer 2 i januar 9 i Aarhus. Okay. Så det gik rigtig stærkt. Ja, okay. Og hvordan finansierede I første klinik? Men det gjorde jeg selv. Okay. Man, man kunne ikke låne nogen penge i starten. Og, og, og Ej, det er og hvad der, vi og for, hvad snakker hvad er der Hvad ja. koster det? Og oh, det, det koster omkring 5 millioner, den første klinik. Okay, um, okay det, så det nærlige lytterspørgsmål jo er, hvor, hvor fanden har man 5 millioner fra? Og det er jo så der, vi tillader os at så hoppe lidt tilbage i historien. Ja, øh, det, er jo, det er jo kommet igennem andre projekter, ikke, som, som også er lykkedes, okay. og så kunne jeg låne nogle penge, og have et hus, jeg kunne tage, tage et lån i, og have en bil, der, der som var Som du ikke har købt for dyrt i 2007. Hvad siger du? Ja, som du ikke havde købt for dyrt i 2007, det hus. Øh, nej, det havde jeg faktisk ikke, nej. Ej, det var helst. <laughs> det ikke købt jeg noget tidligere. Så der var noget, både noget, noget frivældi, en, en bil, og der var nogle, nogle penge for tidligere handler, virksomhedshandler, ikke? og god opsparing. Så det var lidt en blanding af det hele. Og ved klik nummer tre, der fik vi så to private business angels med, som også købte ind på ideen, og vi lavede en forretningsplan med dem, om de skulle være med til, vi havde 10 klinikker, og det var det. Og føltes jeg, at nu har vi ligesom virkelig fået puffet koncept i Danmark med ti med tandlægeklinikker i seks stole på hver på det tidspunkt øhm, og så fik vi faktisk en kapital for det med jo. Øh, det hedder My Invest, ja. som kom med okay. i 2014 og det skabte jo et, altså en ting er jo at lave en og, og begynde at markedsføre den og disrupte markedet med lavere priser og hvor øh, hele vores approach til hvordan vi, hvordan vi, øh, øh, vi håndterede det at drive klinik var jo helt nyt i branchen og skabte jo et rammerskrig øh, ja. på mange parametre, ikke? specielt blandt konkurrenterne en anden ting, det er så, at man får en kapitalfond med, som man ikke er tændlige, ja, øh, ja. som investerer i det her, skabt jo det næste rammeskrig. Øh, ja, fordi det, i, det ligger jo ikke som sådan en umiddelbart venture case, altså at bygge tandlægeklinikker. Hvis man sådan kigger på brick and mortar. Nej, det er rigtigt. Øh, det kan man sige, men, men øh, når man kigger på de her investeringer, nu, nu, nævnte, du, nu nævnte du selv, øh, hvad hedder det, Linus øh, investeringen, ikke? Så, og, og Trustpilot og GoMore. Fælles for dem, det er jo en type virksomheder, hvor værdien er langt højere end indtjeningen. Mm. Og det er der nogle kapitalfonde, som synes er spændende. Ja. Uh, seed capital eksempelvis. Ikke? Men, men de kapitalfonde, som jeg har erfaring med, er jo nogen, der ligesom kigger på, hvad tjener virksomheden. Mm. Og så ganger man med en vis multiple. Det ja. kan være 5, ja. det kan være 10, det kan være 15. Uh, og siger, at det er de virksomheder, er værd. Og baseret på sådan nogle ting, jamen, så er de fleste de virksomheder, I vi, de, de, de, de, de nævner der, de er jo ingenting værd men det er jo drømmen, man sælger på dem her, ikke? Oh. Hvorimod med, med godt smil og de brancher, som jeg har arbejdet, har jo været lidt mere, man køber et cashflow. Ja. Og det betaler man et eller andet for. Ja, og, og det en som i Lars' branche. Ja, det kan ja. man sige. Og, og, og, og vest købte jo så ind på det her cashflow og den her forretningsplan og den her ekspansionsplan, vi havde lagt i Danmark. Øhm, som hed så hvad? Jamen nu har vi, nu, øhm, dengang jeg havde vi 10 klinikker, nu har vi 30, og vi har en markedsandel af, af voksen på små 6%. Så det vil sige 6% af al omsætning i tandligebranchen i Danmark, voksen tandplejen, det vil sige, der var man begynder at betale, 18+, plus, den bliver lagt hos, hos godt på vores klinikker. Er det et tal, vi kan dykke ned i? Ja, sagt. Altså hvad, hvad er omsætningen så på tværs af de 30 klinikker? Uh, vi er omsætte lidt, lidt, lidt over en halv milliard øh, i, i Danmark. Ikke? Okay, så det er cirka et marked på 10 milliarder? Ja, cirka. Det er sådan ish. Ja, knap nok. Ikke? Ja. ja. Øhm, så, så det er jo et, et ret stort marked i virkeligheden, og man så kigger Nå, på og det er et vækstende marked ja det er det, det er det stødt eller? stabilt vækstende på grund af at vi får dårligere tænder fordi folk drikker for meget sodavand men, men beskedent, øh, tænker jeg faktisk okay. altså, jeg tænker lige så meget med, at det er jo altså inflation og forskellige ting, ja. der går så gældende ikke? i det hele taget, kan man sige, så bliver dan altså danskernes tandsundhed ret fornuftig og bliver bedre og bedre over for år okay. det er ikke sådan, vi får dårligere tænder det er så rart. Ja, både afhængig af hvad man laver. Ikke? Jo, jo, det, klar, man det er klart, det er godt. For folkesundheden er det godt, og det er jo trods alt det, vi arbejder for. Men hvis man så kigger på behandlinger som implantater, der har vi markedsgenet på 10 plus procent af det marked. Ja. Så det siger, vi at hver tiende implantat, der bliver så i den her kunstige tannerod bliver lavet hos, hos godt smil. Det, det, det viser jo også lidt det her billede af, at det er så at vi også der, hvor I ikke skal større behandlinger. Ja. Og folk kommer til os jo øh, for, ja, for forskellige årsager. Nogle kommer bare ligesom jeg, unge mennesker for at få lavet tænder, for en og tandrensning og tandetøsyning og hvad det skal være. Og andre kommer til os for at få lavet en større tandbehandling. Og vælger så at blive, fordi de er tilfredse, og få så lavet alt det andet også? Ikke? Mm. Jo, fordi mit næste spørgsmål også også være, altså, og det er måske bare mig, der er der, Men jeg vil tænke, rigtig mange mennesker i Danmark vælger jo tandlæge også baseret på enten sådan et word of mouth eller sådan tillids ting. tillidsting. Altså, det er jo meget, når du har folk til at rode noget i munden på dig, mm. øh, så vil man gerne have tillid til dem. Og nogle gange så tror jeg, der er en naturlig bias eller en bias til at sige, at pris og kvalitet hænger sammen. og så, så Det er har man... en kæmpe tillidssager, hos til tændlæge. Ja. Specielt og for, man ligger der og... og har det været en video, udfordring ikke? for jer? Nej det, eller, det det eller? Eller... Nej, det har det ikke. Altså man kan sige, vi, vi, jo, vi er jo Danmarks best rated tændlægekæde, øh, øh, og med langt flest reviews på Trustpilot og og har haft stort set ingen klager i regionerne, langt lavere end i Danmark. Så ud fra et patientperspektiv, så har vi gjort det rigtig godt. Og hele det her femstjernede service og koncept som fuldt tilfredshed eller penge tilbage, øh, altså mm. vi har gjort rigtig meget for at, at bringe sige, service ind i en sundhedsbranche, i virkeligheden for at sikre, at vi har tilfredse patienter. Øhm, I forhold til, til øh, word of mouth, så er det jo fuldstændig rigtigt, øh, den antagelse. Og halvdelen af vores nye patienter kommer jo faktisk øh, via anbefalinger fra andre patienter. Ja. Så man kan sige, at er selvfølgelig øh, har, har jo en betydning, men hvis kvaliteten er dårlig, så er det jo ligegyldigt, om du har betalt X eller Y for, ja. for behandlingen, hvis den går stykker dagen efter. Ja. Mm. Så det handler meget omkring det her med at bygge solide value propositions for, for sine kunder. I vores tilfælde, vi kalder det så patienter i vores branche. Ikke? Mm. Men at sørge for, at, at det her høje kvalitet til færre pris jo bliver... Bliver, bliver bygget op med flere elementer. Det kan være, at vi har fuldt anestesi, altså vi har fuldt narkose til vores patienter. Vi har topmoderne tandlægeklinikker med den nyeste digitale udstyr, 3-shape-scanner osv. Så, ja. så vi bygger jo meget på det her core value proposition, for at sørge for, at vores patienter de får den bedste behandling. Ikke bare i dag, men også i morgen. Okay. Ja, og Jeg så er vi åben om lørdagen. Det, det har vi, vi også. I ja. Ja. Ja. Det hjælper også lidt. Ja, det I hjælper de meget, hvis man ikke kan gå der i hverdagen. Ja, for det ene. Ja. I forhold til vækst... Hmm? Du sagde, du nævnte, at der var nogle andre tandlægekeder i dag, og det kommer lidt fra opkøb, ja, at de er blevet til keder opkøb. Ja. Ja. Hvordan er jeres forretning vokset, og hvad er modellen? Er det noget med noget franchise, og hvordan, ja. hvordan er det stykke? Vores model er meget organisk vækst, det vil sige Greenfield Strategy. Vi, mm. vi bruger, hvor vi åbner klinikker øh, med tandlægepartner fra egne rækker, som går ind og bliver medejer af den enkelte klinik. Så det er en måde at sikre kvaliteten på, sikre kulturen på. Øhm, og det er faktisk noget af det, som gør Godsmil ret unikt. Ikke bare i Danmark, men det, også sådan der på europæisk plan. Og det styrker vel så jeres tillid til kunderne, fordi det er den samme ejer, man typisk ser på tandlægeklinikker? Ja, altså. Altså, vi har jo så én ejer per klinik, altså én ja. medejer per klinik. Nogle medejere har så to klinikker, men typisk har de én klinik, øhm, og så har de jo så ansættet tandlæger og tandplejere og klinikassistent altså og hvad det ellers må være. Men, men hele det der med, at man bygger en virksomhed op organisk, med, med, hvor man i stedet for at købe en klinik, hvor tandlægen så står og venter på at komme på pension, ikke? eller der kan være alle mulige forskellige, øh, øh, der kan være motivation til, hvorfor ønsker man at sælge en klinik. Ja. Og typisk så er det jo enten fordi, man gerne vil på pension, man vil gerne prøve noget andet, man, man overgår ikke administration, eller hvad det nu kan være i det her element. Men i vores tilfælde, der udvælger vi jo, altså udvælger vi, vi vælger at hvad det vil sige, ja. tandlæger, som er ansatte til at blive partner i virksomheden. Okay, så i om faktisk fra egne rækker? I fra så... egne rækker, ja. Okay. Og det er en dynamik dynamik at tage en ansat tandlæge og få frem til partner. Mm. Den, den, den person er anderledes motiveret end en tandlæge, der har haft sin egen klinik i 30 år, som vælger at sælge sin klinik til en kæde. Ja. Mm. Du kigger, altså der er så meget kultur i en virksomhed, der er 30 år gammel, at det er rigtig svært at integrere. Så I tager, I tager, I åbner en klinik i en by mm. Så ansætter I tandlæger, og på sigt vælger I tandlæge, eller hvad? Eller, eller en tandlæge, eller ansætter en tandlæge til start med, som også altså bliver... For eksempelvis vores, vores partner inde på Frederiksberg, ja. Sebastian, som er en rigtig dygtig tandlæge, han var ansat på vores klinik i Aarhus, mm. og der siger vi så til ham, kunne det ikke være sjovt at åbne en klinik på Frederiksberg? Og så flytter han jo med, med familien til Frederiksberg og åbner en godt klinik der, mm. og så overfører vi jo pludselig kulturen helt fra Aarhus af mm. til Frederiksberg. Øhm, og sørge for, at kulturen er den samme begge steder. Ja. Og det er det, vi har gjort. Altså, vi har valgt tandlæger på eksisterende klinikker til at blive partner på nye klinikker. Ah, okay. Ja. Altså. Og det har så gjort, at vi ligesom... Og så køber de sig ind, eller hvad andet? Ja, det Fordi de... jeg kan se, I har 33-50 ja, procent ja. af de fleste af ja, ja, præcis. Så køber tandlægepartnerne så ind, og, og der, der har vi jo en, en meget klar fordeling mellem, hvad de står for. De står for det faglige øh, og skal kun koncentrere som det, og vi står for alt det, der ligger udenom selve tandbehandlingen. Ja. Det, det er en rigtig god dynamik. Altså tandlæger, de, de, er, ude, de er dygtigste til at lave tænder. Og så er ja. der nogen som mig, der er uddannet for markedsføring og økonomi, vi er gode til, til den anden del. Så mm. det med at en forskellige kompetencer, øh, det gør bare, at man får bygget en bedre forretning tit. Ja, det er jeg den, den del giver faktisk ret god mening for mig. Ja, det er. Altså, ja, det skal man jo ikke selv gået ind i branchen. Altså, en tandlæge eller en læge gider jo ikke stå med... Nej, de nej, skal ikke stå øringer, og boføre og, og, og købe og, uh, tandlægestol. Det er, det, er ikke, det er ikke effektivt. Uh, um, og det er dyrt købt timer og få en tandlæge til at sidde og ansætte en klinikassistent. Det har vi folk til. Altså, vi, vi, vi har jo vil sige, et, et back office, der består af 50-60 dygtige personer, som servicerer de her 30 tandlægeklinikker og vores partnere. Med alt lige fra at tage telefonerne, sørge for regningerne, bliver betalt, lave månedsregnskab, uh, jure, HR, marketing. Uh, vi har alle, ligesom alle de her backend funktioner, Mm. centralt øh, placeret, og, øh, og har så det, vi hedder area manager, som arbejder mellem klinikkerne og vores headquarter. Okay. Så, de, så de virkelig kan koncentrere sig omkring det faglige. Og det betyder altså, at vi jo har nogle tandlæger, der ikke sidder og ryfter på hænderne, eller har siddet og lavet hele aftenen, og er bange for, at regningen kan, kan betales i morgen. Ikke? Mm. Øhm, og det, det gør faktisk, tror jeg på, at, at, at øh, den ro, som vores tandlægepartnere får til at koncentrere sig omkring det faglige, i sidste ende, øh, gør, at de er gladere, men også gør, at patienterne får en bedre behandling, i virkeligheden. Mm. Er der ja. noget undervejs, som har overrasket jer ved at bygge godt smil? Altså noget, som du har tænkt, okay, den havde vi, det gør både positivt og negativt. Ja, øh, øh, altså det, der så lige slår mig mest, det var den modstand, vi fik fra branchen. Og øh, sætte nogle ord på det. Det, var, ja, jeg jeg det synes jeg var rigtig hårdt. Altså vi var jo virkelig branchens sorte for, med godt smil. Ja. Og øh, det kræver lidt en særlig støbning, og, og ligesom være happy i det, ikke? Så vi fik jo den her sur... Vi fik nogle Vi fik mange, vi fik jo retssøgsmål, øh, og surmails, og rygter blev spredt om, omkring et godt smil, hvad det var for noget, øh, og vi skulle finde os i alle verdens ting branchen af. Og det, der gjorde det rigtig svært, det er, at i modsætning til øjenkirurgi, så hele tandlægebranchen, den er samlet i noget, der hedder tandlægeforeningen. Så det vil sige, at alle ejere i Danmark, de skal være medlem af tandlægeforeningen. Og tandlægeforeningen øh, har jo det, hvad skal man sige, lidt ligesom politikerne, de er jo med flertallet. Og flertallet, det var jo alle. Kender du det der med alle børn og undtagen øh, mm. I, <laughs> ja. Ja. Øh, Sådan var det jo. Altså alle tandlægeklinikere var med. Godt var var også med i tandlægeforeningen, fordi vi skulle være med. Men vi var jo super uønsket. Mm. Øh, hos tandlægeforeningen, i branchen, i hele taget, og blandt vores, øh, vores altså, konkurrenter. Øh, og det var hårdt. Og det var faktisk ikke noget, der bare lige gik over. Altså det er fortsat i virkeligheden. Og de første fem år, der, der, var, det, der var det sådan en, en, en meget hård kamp mod den modstand, vi mødte. Og hvad, de, hvad var, en, altså en ting er, er surmærelsen, det kan man vel aktivere. Øhm, <laughs> men hvad, hvad er nogle af de ting, altså er det sådan, man møder op, og så sidder de sådan, altså man de nej, kan ikke det få, var Nej, det var jo mere den måde, det år, var jo mere der, den hængere. måde, som de prægede vores patienter på. Ja. Øh, og en overhængende trussel om, at at, at, at lovgivningen og... kunne sig. Altså ja. virkelig, fordi tandligeforeningen er jo dem, der ligesom står for, hvordan er lovgivningen på området, ja. ikke? Øhm, ja, lobbyister og, og alle deres medlemmer, som jo betalt til deres lønninger i denne her forening, de fik jo løn primært for de små klinikker, som var vores konkurrenter, som ikke bryder sig om os, og som ikke ønskede konkurrence. Og man har gjort alle mulige tiltag for at begrænse konkurrencen øh, i, i tandligebranchen. Altså og det gjorde så gældende inden for ørngeologi, og argumenterne har jo været, at det, det, det er sundhed. Man skal passe på, for det er sundhed, det her. Jamen, det er meget fint. Men Alias, eksempelvis, som er et som står og laver alle mulige operationer hver eneste dag, som jo er langt mere, eller mere omfattende end tandbehandling. Ja. Eller det kan være øjenkirurgi, hvor vi, hvor vi stod og med læser i folks øjne ikke? Med, med øjenlæger, er jo også mere følsomme. Men de brancher måtte jo gerne være ejet, Øh, private hospitaler, øh, ja. hudlægning alle mulige ting jo, er jo ejet af kapitalfonde og investorer, ikke? Jo, jo. Men lige mm. præcis tand-de-branchen. Det er, det er jo åbenbart så forfærdeligt farligt, <laughs> at øh, det jo kan fordi alle er jo helt skramt, andre regler det. Det for det her. Og der er ikke, altså det, er jo, det er jo ikke svært at få øje på, at det er jo primært for at begrænse konkurrencen, mm. at man havde de holdninger og den måde at agere på. Men når man begrænser konkurrencen i en branche så er det jo ofte sådan, at det er jo patienterne eller kunderne, der kommer til at betale i sidste ende. Og sådan ja. var det også med godt smil. Og sådan var det også i tandbranchen det hele taget. At det var svært for patienterne at, at, at, at få det overblik over priserne. Det var umuligt for dem stort set at spare penge eller forhandle pris hos de her tandlæger. Mm. Og tandlægerne havde, havde ikke engang brug for at markedsføre sig, fordi de havde masser af patienter. Og, og priserne var ret ens. Det havde man jo så måske kigge lidt på hinanden. Ikke? Så det var, det, var, det var rigtig hårdt at komme ind og sige, nu gør vi det her, og vi markedsfører pris og sparer penge hos os. Og den måde, vi mærkede det på, som du spurgte om før, det er jo ikke de sure mails, man får. Det er heller ikke de søgsmål, vi fik omkring markedsføring. Så må vi ikke gøre det og vi må ikke gøre det og så videre. Men det er jo den måde, som vores patienter blev forsøgt påvirket på, ja. øh, som var hård at høre hele tiden. Ikke? Man får en patient i stolen, og så siger, min tandlæge siger, at jeres tændlæge de sover i hængekøj på tændlægeklinikken og kommer fra, fra Indien. Jamen, det, var, altså, det var sådan, det var, virkelig. Men Man kan grine det er af det nu, ikke? så mange år senere. Oh. Eller I vil moms, siger min tandlæge, hvor man kan sige, det er også en momsfritælt branche. Ikke? Uh, <laughs> jo, så det, og det og gør så de er somerede, så det sådan en helt urimelig påstand, hvor man kan sige, men det kan man grine af. Ja, men hvis du bliver mødt af det hver i ja, dag, så, mm. øh, så påvirker det altså i en negativ. Er der, et vende? er der et vendepunkt, der gør, at det sådan Ja, jeg synes, jeg synes efter fem år, så begynder det at vende. Øh, men, men der gik også fem år. Og, og specielt de sidste tre år har det været helt anderledes. Og folk har fået øjnene op for, både branchen og os og, og tandligeforeningen og de her ting, har fået, øje, altså, fået op for, at vi faktisk leverer øh, det, vi lover, når vi siger, at vi laver høj kvalitet til færre pris. Vi er blandt de bedste, tæn, anmeldte tænker i Danmark, ikke? Og, øh, og beskæftiger jo i dag 650 medarbejdere. Så vi har jo rigtig mange danske tandlæger, altså som jo tæller positivt omkring os. Men i starten var der ikke nogen danske tandlæger, der var en for os jo. Hmm. Æm, Så det, det gik jo også op for os ret hurtigt. Ikke? Ja. Ja, der hvor vi troede, vi kunne rekruttere en dansk tandlæge til en godt smilklinik, det kunne vi ikke. Der gik et halvt år, inden den, inden den første danske tandlæge sagde, vi prøvede at sgu. Så okay. må vi se, hvordan det går. Ja. Prøv, prøv at fortælle noget om det, fordi ja, det er ret et er andet sted, når, når du fortæller om, og det kom selvfølgelig også senere, den her franchise-model og Hey, du kan få lov at blive partner i en ny klinik, vi hjælper dig med at starte klinikken op, vi tager bogføring, vi ja. hjælper dig med medarbejdere. Vi, vi fikser det hele for dig, du skal bare lege tandlæg. Det, ret attraktivt det lyder parking. meget attraktivt for en færdiguddannet ja. tandlæge. Ja. tænker jeg. Ja, ja. Så, så der skulle man tænke, at I ville have nemt ved at rekruttere de absolut bedste. Ja, det har vi også fået. Det har vi fået senere, ja, det har så. vi fået senere, ja. ja. Men på et tidligt stadie så kunne jeg slet ikke få folk. Nej, altså, folk ville jo lige se det her an, ikke? Øh, lidt ligesom med, med coronavaccinen. Jeg venter altså lige på, at se, hvordan det kommer til at gå, de andre, der har fået den. <løst> <løst> og sådan var det nok også her, at folk ville lige... Ville og, vi ja, og vi lever endnu. nu. vi lever. Ja, har fået den? Ja. Ja. ja, jeg har levet i en måned nærmest. Ja, ja. Du ser også sund og rask ud, jo. Og ja, ja. ja, det, er det er faktisk kun tænderne der. Nej. Ja. Ja, det må vi jo fikse efter. Så går ja. vi gang. Jamen, jeg har faktisk lige været en tur ind. Jeg dog ikke godt smil. Nej. Ja, der var... Det, det er en gammel til, til, tillidsspørgsmål. Ja, det er nemlig en tillidssag, at gå ja. til stande, og det ser vi også, når vi får de her nye patienter, så bliver det jo meget, meget over. Jeg vil meget sige, meget der er rådigt. så regningen kunne jeg godt overveje <laughs> ja. over at skifte. Ja, men den kigger vi lige på. Ja. Hvor <laughs> vi laver sådan et, et, et, et skifte tilbud. Ja. Men, men nej, altså jeg vil sige, modstanden for, for konkurrenterne og branchen var, var helt klart det, der har været hårdest i godt smil. Og her, nu er det jo super dejligt at se, efter 13 år, at vi jo at billedet er ændret fuldstændigt. Vi er jo gået fra at være det sorte forår, til at være grå, til nu at være hvide være, være som de andre pladser. forår. Ja. Ja, ja, lige præcis. Mm. Øh, og det er jo helt fantastisk, og det skaber flyet energi faktisk på rejsen. Mm. Øhm, og nu har vi den der spændende proces, hvor vi jo øh, har den investor, der har været med, øh, som altså har investeret ja. siden 2014, som jo øh, har en horizon. De har, de har, en de har, de har typisk gennem. de her 5-6-7 år, de her private equity ja. øh, firmaer, okay. og, og de skal videre nu. Øh, ja, de sidder sådan her. Øh, ja, altså det, det gør de nu øh, Fordi fonden den, den skal til at lukke Luk, ned Den, ja. den fond smil ligger i øh, Og øh, så er vi selvfølgelig De lå med nogle nye investorer Og det er super fedt at se den energi Og interesse der er for Godsmiel, Og den rejse vi skal på nu øh, Nu har jeg over de næste 3-4 år Der skal vi åbne fra 30 til 50 Klinikker her i Danmark Går hårdt mod at få en markedsandel på, på 10% af markedet Og så skal vi faktisk til Norge og Sverige det kan nok et års forskydning. Okay. Men vi åbner de første klinikker i Norge her næste år. Og det er jo... Og der må Norge, du så forvente, du skal igennem det samme mønster igen, eller er der lignende der, koncepter der, i Norge og, der og Sverige? Er faktisk, altså, Norge og Sverige er mere modent øh, tandlægemarkedet, øh, end, end det danske markedet er. Og skal man lave en tandlægekæde, så siger man i hvert fald i branchen, at det er sådan ret kendt, hvis man kigger Skandinavien, at Danmark er klart det sværeste land at lave en tandlægekæde i. Okay. På baggrund af, hvad skal man sige, den her lovgivning, man har bygget op omkring det at være så er det meget godt at starte der. Ja. Så er den jo, den højt. Øhm, ja, altså, jeg, jeg, jeg, Når du altså det jeg, jeg, jeg joker nogle gange lidt med, hvis jeg havde været nordmand, så havde jeg det godt smidt mig dobbelt stort i dag. Det havde jeg det uden tvivl. Ja. fordi tvivl. Men vi har så lært det på den hårde måde, uh, i et hårdt marked, hvor indtjeningen er beskeden i branchen, som helhed, hvor konkurrencen er hård, hvor der er meget lovgivning og byråkrati og politik omkring det her. Og så kommer på nogle markeder, hvor det er helt frit, hvor det er markedskræfterne, der styrer dynamikken i branchen og ikke alle mulige øh, krav omkring det ene og det andet. Ja. Det bliver super fedt. Okay. Og det gælder både Norge og Sverige. Rent vækstmæssigt, hvordan har det set ud de sidste par år? Og vi er vækstet to cifret øh, på omsætningen øh, de sidste øh, mange år. Okay, ja. ja, Så vi ligger på 20 procent plus. ikke. Okay, gas eller hver år? Øh, det har vi ikke gjort meget ud af, faktisk. Nej. Men det kunne man godt øh, gøre ud af. Men jeg tror, du kan få den på bagkanten også. Ja, og det må vi i gang med. Ja, ja. ja. sådan noget af det, og backoffice, der skal i gang. Ja, ja, lige, ja <laughs> lige præcis, lige præcis. Jamen, det ja. kan du sætte ind til. Så er der 30 der og de ja. det kan blive til mange. Ja, det kan blive til mange, så der har været hest du prøver, Vil du ikke prøve at fortælle ja. noget omkring, hvordan din rolle, den har Udvikling. ændret sig undervejs, fordi, ja, den går fra 1 til 650, ja. men der, ja. der sker noget undervejs. Hvem det gør der. Jeg og, og, og ja, også været du lavet til at starte med, fordi det er jo ikke dig, der sidder med tandlægerredskaber nede i. Nej, jeg har arbejdet nogle gange, ikke? men jeg har no. aldrig rigtig taget i tilløb til det trods alt. Nej. Nej. Det er også det med tillid. Ja, det er også det med <laughs> tillid, ja. ja. Og jeg har nogle gange vågnet, øh, har sådan nogle drømme øh, om natten, hvor, hvor situationen var det, at den tandlæge var syg, og så skulle jeg ligesom ældre være tandlæge og, og prøve det. Øh, det var ja. ikke det er en drøm eller en marge, det ved ikke, om jeg kan kalde det, men, men, men når Ej. jeg arbejder med det hele tiden, så, så bliver det pludselig en Ja. del, ikke? Men, men, men nej, rollen ændrer sig enormt meget, og når jeg investerer i startups, som jeg gør i dag, så handler det meget om at finde, altså man, man, kan, man kan jo godt købe ind til en iværksætter, som virker til at være den rigtige person nu, mm. men spørgsmålet er jo, hvordan udvikler den her iværksætter sig over rejsen? Fordi ja. rejsen ændrer sig jo. Altså jeg startede jo med at sidde i, i receptionen på den første klinik i Horsens så jeg sig mod betalinger, fordi det var der, jeg kunne tilføre mest værdi. Mm. Så er det vi åbent med klinik nummer to. Det var den, sikkert også sjovt det var det faktisk. Ja. Ja. Så det var sådan en god salgsdag. Ja, ikke? Ja, det, var, ja, starten, det skulle fejres. Du skal have en krone. Ja, lige præcis. <laughs> Ej, det, var, det var så du for den del, men, men okay. jeg tog mod og jeg så overslaget og sådan nogle ting. Ja, ikke? Men, øh, men så ind det med, med to klikker, og så skulle jeg så til der. Men det var faktisk først, hvor at kom med i 2014, at jeg sådan for 11 år fik bygget, altså begyndte at bygge en organisation op. Før det, vi havde sådan noget due diligence og management presentation i sådan en, en exit-proces, ja. eller salgs- eller investor-proces, kalde mange ting. Og øh, der var kun mig dengang. Jeg var jo både økonomichef og IT-chef, og, og, og stod jo for alting i virksomheden. Mm. Sådan en, lad sige, en, en kreativ padel-aktig rolle ja. havde jeg jo. Ja. Og, og da de kommer med, så siger de jo sådan på en, en sød måde, ja, en pæn måde, så synes de, synes de, de, sagde det pænt, så skal vi ikke lige få ansat en kommidirektør. For og det fik vi så gjort, og det gik rigtig godt. Og så gik vi så ansætte en til chef bagefter, og så videre. Mm. Men jeg har jo faktisk været den største begrænsning på rejsen, øh, i forhold til, hvor vi kunne have været i dag. Indså du det for sent, tror du? Ja, det jeg, helt klart. Ja. ja, jeg jo, helt klart. Fordi vi tjente jo penge ret tidligt i forløbet. Vi havde jo, altså, vi havde jo, vi havde jo overskud. Men i stedet for at, øh, at tage af på vores gæld og gøre alle mulige andre ting, som egentlig ikke var nødvendigt, fordi med, selvom det var krisetid, det først vi ligesom vi blev cash positive og break-even osv. Og, og proof of concept, jamen, så var det jo ikke svært at låne penge. Heller ikke mm. i 2009 eller 10 eller 11 for den sags skyld. Men i også med den største begrænsning for vækst. Jeg var for længe om at indse, at man hele tiden som, som iværksætter skal, hvad skal man sige, med på den rejse, hvor ens rolle ændrer sig, og hele tiden vurdere, er det, er, det, er det kun mig, der kan gøre det her? Mm. Eller kan jeg få andre til at gøre det? Ja. Og så sent til mig i, i dag, hvor vi er i gang med en lignende proces, en investor-proces, der er jo i gang med samme øvelse igen. Og det kan jeg godt se, at der er nogle ting, jeg, kunne, jeg burde have gjort for to-tre år siden, mm. som jeg ikke har fået gjort. Og hvad er nogle af de ting? Bare sådan et eksempel Men i, det, her, I det her tilfælde er det, at det er mig, der har stået meget for at finde legemål, og for at have en legekontrakter. Ja. Øh, hvor man kan sige, man kunne jeg ikke få en anden til det? det, det, du måske, det kunne du selvfølgelig det? Øh, og, og, og det der med hele tiden at vurdere sin tid, kritisk at sige, hvad er, altså hvad er det præcis, jeg skal gøre? Og mm. hvad kan jeg afsource og andre til at gøre? Mm. Det har jeg ikke været god nok til. Øhm, og hvis jeg havde været bedre til det, så havde jeg godt smilet været, været, været endnu større i dag og haft endnu mere succes i virkeligheden. Måske havde det allerede været over Sverige. Who knows? Ja, ja. Så, så jeg har været den begrænsning. Heldigvis har jeg ud fra det kompetencesæt godt kunne tilpasse mig til de forskellige roller. Ja. Men jeg har sgu været et lille skub hele tiden mm. øh, på rejsen til det. Og hvornår, hvornår får du det første skub, og hvordan, hvordan indsætter du ligesom det? Jamen, der, det er det, der, kommer. der mig kommer ind, okay. øh, og det går op for dem, at, at det hele deres management presentation, hvor de sidder og kigger på, nu kommer og lydelsen og præsenterer og godt smil ja, ja, så, så kommer Anders. Så, kommer, så det er der mig. og siger der og sig, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor er resten? <laughs> <laughs> de arbejder. <laughs> de arbejder, ja. Øh, resten, hvad Det er tandlæger. <laughs> <laughs> ja. Men, men det, er jo også, det er jo også en bekymring, de har. Det laver jo ikke Fordi de, de, de tænker jo, hvis, hvis jeg falder om eller kører galt... Øh, det er så, det, det er, måske så, det, så det var også fordi, mm. en risiko, Det de, de, de var, altså, de var til at få øje på, den risiko. Mm. Så det handler om at ud, udbygge teamet hele tiden, og ikke have så meget fokus på, om hvad, hvad er vores EBITAR i år, eller næste år, men have mere fokus på revenue, og på, at man ligesom, får den ud af situationen og udnytter det potentiale, der er, det momentum, mm. der kan være på rejsen. Ja. Ja. Og det har vi ikke været gode nok til. Det er noget, som jeg ligesom, tager med mig nu, og nu er vi jo i gang med, det er så det hele emneskiftet. Men, men som, hvad som, skal sige, investor og altså det, det kan vi jo lige så godt hoppe ind i. Jo. Virkelig føler jeg kan i med i dag. Ja. Ej, jeg ved ikke, om vi er helt klar. Ej, altså, nej, men vi, vi bliver også nødt til at være opmærksom på tiden. Har du en bagkant til 17.540? Øh, ja, 18. Nej. Okay, ja, oh, det er så, fint. Fint, så er det fint. Vi skal lige se om, der er andre bottlenecks. Du ja. nævner dig selv som værende en bottleneck undervejs. E Over flere omgange ja. Flaskehals hvad, hvad, hvad, for dem, der har ja, det svært flaskehals. på flaskehals. Hvad har ellers hæmmet? vækst at nu er det ikke fordi I ikke vækstø det er sådan, det skal gå ja. ganske ganske udmærket ja, hvad sige, har der ellers været man kan sige øh, sådan nogle kapital har de, vel ikke været de, det nej de har, de har, de har tvær, nej tværtimod øh, men, men de kapitalfonde jeg typisk har arbejdet med har været de meget traditionelle og de vil jo gerne se vækst både på omsætning og på bundlinje ja, ja. Og, og der så vi jo øh, i hvert fald private equity her ikke ja det er det er. Ja da vi trykkede på speederen, og begyndte at, i stedet for at åbne de der to klinikker, om til til åbne tre, fire, fem klinikker på et år, så så vi jo, at hele af en ny omsætning, som, altså den månederskudsgivende, og mm. træk jo den samlede magi ned for yes. op Ja, og hvad gør, og hvad gør man der? Helt sædvanligt, altså, men, men, men øh, den investor, jeg havde med, øh, havde ikke, øh, hvad skal man sige, øh, næver nok til at bare trykke videre på den pedal, der hedder omsætning. Men, mm. men, men, men ligesom, vi stoppede op for at konsolidere forretningen, og for at gøre den, den klar. Og det er jo en af de bottlenecks, der er, når man har kapitalfonde med. Det er jo typisk tidshorisonten. Ja. Så man får, man får typisk en, en investor med, som siger, nu er vi med på rejsen i det første år, trykker vi fuldt på speederen for at få så meget vækst på, og potentiale upside potential til den næste ø, investor. Og når vi så nærmer os exit inden for, lad os sige, det sker typisk efter fem år ikke? Mm. Så de sidste par år begynder man at konsolidere og ligesom afdrage gæld og sørge for at indtjeningen følger med. Og det gør bare, at man som virksomhed jo nogle gange lider lidt under, at man har investorer med, som er meget aggressive på vækst i starten, men så aftager det hen over rejsende. Ja, for så skulle du lige få tallene til at ja. se pæne ud. Inden og det gjorde vi også. Vi, vi havde for fuld fart på ekspansion fra, fra 14 til, til 18, og så har vi brugt 19-20 på at konsolidere. Og så rammer corona selvfølgelig lige der vi er i proces, faktisk. Ja meget tæt på signing, så, boom, så stopper alt jo. Og så må vi jo restarte processen. Og så sidder vi her i øh, så ja, vi her, 20, øh, sommeren 2021. Ja, lige præcis. Og vi er på den, på den anden side, ikke? Ja. Øh, og er i gang med processen igen, og er meget tæt på, for det afsluttet. Og så vil der komme en ny investor. Øh, det, det er til at få øje på, når man snakker med dem i hvert fald ikke, siger, nu skal vi have en masse nye butikker i Danmark, og vi skal til Norge, vi skal til Sverige men mm. de har jo også typisk en 5-6 år, så, og sådan. så det vil sige, ja, ja. at de næste tre år bliver jo fuldt fart frem, og så bliver der et par kons konsolideringsår, og så er vi igen i proces med, mm. med. at ja. få Det er ikke sikkert, at du kan løsle for, hvad det er for en investor. Og det, nej, jo, det er det, det, det, det behøver vi ikke tage. Men det vi så kan tage, det er, hvad er det for en type af investorer, som du har haft dialog med over ja. de seneste år eller to så? Det er meget de samme jo, som West. Som vi har sådan en størrelse, hvor man kan sige, at der ikke er så mange danske kapitalfonde, der kan være med øh, i, i opløbet her. Så det vil sige, at det er jo et udenlandske Og øh, ja, måske funder. lige må undtagelse været EQT. Hvad siger du? Måske må undtagelse af IKT. Ja, det kunne godt være. Det kunne være med, ja. ja. Men ellers udenlandsk. Ja. Ellers er det primært udenlandske, vi har været i dialog med. Og det er jo også noget andet, pludselig, fordi det er jo amerikanske, engelske... Og det er en, ja. en investor, i går efter, eller... At ja, det er en investor, ja, vi går med Okay, ja. går efter og, og er der nogen årsag til det? vi er jo gået fra altså. ligesom at blive for tunge til de fleste danske kapitalfonde til at blive en af de små, i de ja, Det er lidt sjovt ja. faktisk jo. Ja. Uh, men, men, uh, men det er spændende at, at lære den her kultur, uh, som er meget anderledes end med de danske kapitalfond. Ikke? Altså de er jo typisk danske rådgiver med til at forstå det danske marked, men, mm. men, men energien og dynamikken og kulturen, uh, temperament uh, er ret forskelligt fra, fra den måde, der er i Danmark. På en god eller en dårlig måde? Øh, eller, det er hvor af, hvordan man er som, som iværksætter jo. Ja. Hvis man lige ligesom mig, der går rigtig meget op i vækst, og ikke så meget op i bundlinje, i hvert fald ikke på den korte bane, så er det jo godt. Hvis man går rigtig meget bil, og skal betale udbytte, og man skal ud og købe en ny båd til familien, så er det selvfølgelig øh, knap så godt. Ja. <laughs> mm. Og overskudsgraden vi snakker om 5-6% i tandlægebranchen generelt. Ja ligger i cirka samme sted, eller... Og vi går det tre gange bedre. Det er jo meget pænt, så. Det er jo så ret lækkert. Ja. Altså vores, og man kan sige, everybody wins. Ja. Både tandlægerne, fordi en tandlæge i godt smil, får en gennemstillet højere løn, end en tandlæge uden for godt smil, fordi vi tiltrækker patienter med et større behandlingsbehov, end den gængse tandlæge, de gør. I så de tilbyder laver priser, til at tjener tjener penge. Vi tilbyder lavere priser, så patienterne sparer penge, på deres ja. tandbehandling slipper for at tage til udlandet. Og vi sikrer et afkast til vores investorer, som også er rigtig fornuftigt. Så vi har faktisk fundet en model, hvor man kan sige, at vi virkelig leverer høj kvalitet til færre pris mm. til alle parter og alle, alle interessenter. Ikke? Altså det, er, det er rigtig, rigtig fedt, når tingene lykkes. Ja, ja. Og der er jo mange brancher, man kan gøre det samme i. Nu mm. har jeg arbejdet inden for plastikkirurgi og øjenkirurgi og tandbehandling, hvor det faktisk skal lykkedes os at levere en højere kvalitet til en lavere pris end gennemsnittigt. Men mm. det er jo en viden, der kan overføres til mange andre brancher. Når jeg sige fælles. Eksempler. Eksempler, du har du kunne, nogle brancher, du hvis, hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, at jeg ja. har 5 millioner, jeg skal starte en branche i? Øhm, ja. Altså, jeg tror meget, det, det afhænger meget af ens kompetence, sæt jo, ja. øhm, hvad man er god til. Men, øh, jeg men skal, skal min... tage ud fra det, du har lavet med godt smil. Ja. Hvor kunne du tage de kompetencer og lave? Ja, Jamen, jeg, altså, jeg har gjort det, det, jeg har jo, jeg har jo investeret for, for et års tid siden. Faktisk har med min bror jo. han er kommet med efterfølgerne ja. i i min afsked. Som, når jeg siger, at det bliver folk altid bekymrede med det, ja, det er altså, de firmaerheder. Hvad siger du? Ja, fra smil til gråd. Ja, ja det kan man sige. Vi, vi, har, vi, har, vi har kun den hele vejen. Ja, så man godt nok sige. Men, men, men min afsked er jo, er jo en, en kæde af bedemandsforretninger. Og det er lidt det samme, man kan sige. Den er mere moden, den branche, end tandlige branche, den var, der godt smil startede. Men den okay. er ikke så moden, som den er eksempelvis i UK eller USA. Nej. Er den meget mere moden, branchen, specielt det, i USA? Og, og hvordan vurderer man modenhed på en vedemandsbranche? Jamen det gør man meget med den grad af pro, pro, professionalisme, som, som de forskellige aktører har i branchen. Hvor gode er de til markedsføring? Hvilken størrelse er de enheder her? Hvordan er de, hvordan er de struktureret i foreninger? Hvordan er prisniveauet? Er der prisgemsigtighed? Er der, der ja. prisvarians blandt de forskellige butikker? Så der er mange måder, man kan, men man kan sige, at min spidskompetence, det er jo at finde brancher, hvor markedet er meget fragmenteret, består af mindre enheder, og ikke ligesom har, har fået de andre discipliner med, men er meget faglige. Og bedemandsbranchen er rigtig meget faglig, i virkeligheden også. Ja. Det er den oplevelse, men det er jo, jo man der sidder med alt, ligesom det var tandlægen, der sidder med alt, før at gå smil. Mm. Ja. Og her tror, vi, jeg tror jeg på, at vi kan bygge en rigtig, god forretning op med, med bedemænd, omkring at hjælpe dem med at gøre tingene mere effektivt, investere i at gøre det større, bedre, mere professionelt, mm. og tilføje en masse værdier til, til branchen også. Vi er i gang med at lave en, en video, som jeg synes er spændende uh, Har I set det der Britain Got Talent, eller ja. hvad det hedder, x factor hvor de ja. er sådan nogle skyggedansere? Gives den? De her skyggedansere, der danser sådan en video, så en lidt sørgelig video, til en lidt sørgelig sang, det siger mig ikke noget. Nej, Nej. det kan godt at vi skal se den lige på ja. Jeg er ikke så sørgelig personligt. Jeg godt lige, når der er gas. Ej, jeg har tænkt helt sørgelig. <laughs> vi hører meget spansk, som du Okay, ja. Mm. Cool. Der er gang i den. Ja, det skal der også have plads til. Ja. Øh, men, men det, vi arbejder på, det er jo at begynde at, at markedsføre... Døden. Døden, på en anden måde. Ja. Det lyder brutalt og lyder ja. hårdt. Men, men en ting er sikkert, det er, at der ikke er nogen, der, er, der slipper. Og når man, Ej, når, man, er jo når man er op i årene... Du øh, har altid en strøm af kunder. Det, øh, <laughs> I Danmarks ja, ja. tilfælde 55.000, det er så lidt, øh, lidt lavere under corona, ikke? Selvom man vil gerne sige noget ned fra side. <laughs> ja, ja, ja. så har nødstalt <laughs> jo ikke været Sådan er øh, det er så meget historisk lavt. Der har været meget stille ej, Mette, hun har, det er jo faktisk, det er jo ikke den eneste forretnings... Øh, altså, hun har lavet restauranten lidt i stikken, ikke? Uh, Der er nogen, der har men det er jo så den man, de har så også, også bøvlet, på ja. trods af, hvad der bliver kommunikeret. <laughs> det må man sige, ja. Så tanken er egentlig at, at, at, at bygge et brand op i bednadsbranchen. Altså det her med i tandlægbranchen, det var jo ikke noget brand. Det var jo i hjørne på hjørnet i den lokale by. Ja, ja. Man kender jo ikke nogen tandlæger i Danmark. Hvis I kender på, hvor mange, hvor, hvor, hvor mange brands kender I inden for tandlægbranchen, hvis I sådan tænker I om. Godt smil. Og det er det eneste faktisk. Og Vi har ja. vi har en, eller en markedskendskab på 18% af den voksne danske befolkning, kender godt smil Så det vil sige, på de her år, der er vi gået fra, der var ingen tandlæger, der var kendt mm. i hele Danmark, til nu, der er trods alt cirka hver femte, der kender til godt smil. Man kan ja. til gengæld godt gætte sig til, hvad de hedder. Det er typisk bare munkebrug tandlæge, tandlæge. Men du har ikke noget forhold Kedde til det. Kan nej nej. nej, nej. Og hvis vi kigger på, på godt smil, så spørger vi dem via Gallup og laver de undersøgelser her. Hvordan, hvad forbinder du med godt smil og så videre? Og der, altså fra, fra et patientperspektiv, så er det en gigantisk succes. Her i år, der får vi 60.000 nye patienter i godt smil. Altså 60.000 danskere, der skifter 1%. tandlæge til godt smil på et år. Det er sikkert flere år siden. Du skal tage i gang så. Uh -huh. Jamen, jeg har jo stadigvæk talt tilbage i støring. Ja men det. Og der det har jeg ikke boet der. siden. Men det stopper der ikke at gå til andet Nej, det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. De kan godt overføre papirene. <laughs> ja, det er jeg det, ikke er, Det giver vi gøre meget hurtigt. <laughs> men, men, men, men har du det jo, aftalt med? Men det er jo det der, det er det der spændende, ikke? at vi ligesom har fået så stærkt øhm, kunde value proposition bygget op på den her rejse. Og det har selvfølgelig kostet rigtig mange penge i markedsføring år efter år efter år, så har vi brugt mange flere penge på markedsføring end det egentlig var nødvendigt for at bygge det her brand op. Mm. Og det er jo, det er jo bare essentielt at først du får held til at bygge brand op, mm. og det er jo alle mulige brancher, man ser det, så, så, så vinder man altså på den lange bane. Ja. Og, og størrelse, altså size matters i den sammenhæng. Ja, som man siger. Øhm, <laughs> Anders, <laughs> nu sidder du ikke i rustovnen, og men du sikkert kører en stor Audi. Det kan øhm, hvad, når man som investor kommer ind i min afsked, hvad er nogle af de første ting, I så begynder at tage stilling til? Og ansætter I en administrerende direktør? Er Eller er der det allerede? Og hvad er der fem forretninger nu? Ja, øh, fem forretninger. Ja. Primært i Jylland? Jamen, øh, jeg er i den situation i dag. Meget privilegeret situation. Der er jo mange dygtige iværksættere, som kommer til mig med forskellige idéer. Ja. Det er jo de færreste af dem, som jeg ligesom går med på. Øh, enten fordi at det er for langt væk for, til noget, jeg ved noget om. Ja. Jeg får tit sådan noget med, at vi vil godt lave den her app, eller vi vil godt investere i det her, eller, eller noget, noget retail, eller ja. nogle uger, de vil til at sælge, hvor jeg tænker, at det har jeg bare ikke rigtig kompetencer til. Igen. Mm. Så det ved jeg ikke nok om. Jeg kan ikke bidrage nok af andet end penge. Og det synes jeg ikke er spændende i sig selv. Altså, jeg vil gerne bidrage med, med sparing og arbejde sammen med de her mennesker, i, de, i den tid, jeg nu har til sådan nogle ting. Ja. Det er det, der giver mig energi. Men, men i forhold til bedemandsbranchen, så var det egentlig en idé, som jeg fik for mange år siden. Og igennem dem, der sidder og laver vores Google AdWords, som jeg kender rigtig godt, øh, dengang, der kom de så i kontakt med, med, med en bedemand i Aalborg, og hendes øh, søn, som også gerne vil lave. Hun, hun var så i gang efterfølgende med den første bedemandsbutik, men ville gerne mere end det. Så det var, vi blev ligesom sat i sammen. Altså, altså, tror, med, jeg tror ud. næsten, jeg kan regne ud, hvilket marketingboer det er. Hvilket hvad siger du? Hvilket marketingboer det var, eller oh. adsboer. Ja. Sådan lige umiddelbart. Jeg ja, er fra Aalborg. Okay, ja. Jeg kender ja. godt Joachim også. Og du kender Joachim, ja. Og så var jeg selv i kontakt med Jokim og hans mor Else, som jo bare er nogle altså, fantastiske personer på, på alle mulige måder. Så hinanden super godt, og Joachim er jo en, en rigtig, øh, altså til, jeg ser meget mig selv. Jeg, han er jo ligesom, jeg, jeg, vi var samme alder jo faktisk, Det jeg startede jeg godt smille af, mm. 27 øhm, Og har den rigtige energi, og hans mor har fagligheden og omsorgen og alle de her forskellige ting. Og og, han har ja, lavet andre ting. Han har lavet andre ting, så, så det at, at møde dem er jo øh, super heldigt at komme i den situation, at man kan investere i sådan nogle dygtige mennesker, og så bidrage med den viden, jeg har fra tænde For jeg føler virkelig, at jeg virkelig kan bidrage med noget her. Og det er mm. det, der gør den her daglige kommunikation sjov. Den er næsten daglig med jordkimmer, ikke? Og det skal også være en franchise, model, ja. eller hvad? Øhm, nej, det er lidt ja. noget andet. Det er okay. lidt noget andet. Øhm, det er mere, hvor man går ud og etablerer vedmandsbutik, og så ansætter en butikschef øh, til det. Okay. Men der er forskellige modeller jo, at lave sådan ja. nogle ting på. Øhm, nogle gange så fungerer ejerskab godt, og andre gange er det ikke nødvendigt. Hvad har overvejelsen været i forhold til ejerskab øh, i vedmandsforretningen så? Jamen stadigvæk lidt undervejs, når okay. vi har vi har hvordan vi griber det bedst an. Men, men øh, en spændende branche, øh, i virkeligheden, og det viser bare det her med, at det er jo ikke passionen for branchen, der gør, at jeg går ind i en branche. Nej. Det er det her med, hvor, altså, hvor føler jeg, at jeg kan tilføre værdi, øh, og, og ikke bare kun penge. Ja. Det, er også, det er er det en vild branche, bedemandsbranchen? Det er jo ikke en, man, man tænker på ret meget i det altså, sidste jeg, tilfælde. Jeg tror på, at vi kommer til over de næste 10 år at skabe et brand, som er lige så kendt som Godt Smil, bare inden for Og det kræver markedsføring, og det kræver man innovation, øhm, og det kræver et øh, stærkt koncept. Men mm. vi kommer til at gøre det her helt anderledes end branchen gør, i det hele taget, med et helt nyt approach. Og det bliver super, super spændende. Jeg skal næsten i York, minde at fortælle omkring det. Altså, det er... Ja. Det er være, til Nordens Paris lige pludselig. Ja, det skal vi. Ja. Ja, det skal vi altid. Jeg havde et spørgsmål før, da jeg skal have mm. også med lænd. Ja. Undervejs, når du lavede godt smil, hvor, hvor har der ligesom været steder, hvor I har brugt alt for mange penge på et eller andet, hvor du så efterfølgende ser, Hop, der brugte vi vores penge forkert. Fordi det, det oplever jeg selv, at nogle gange så sådan, mm. Nå, men nu prøver vi ikke, nu går vi over på det her, det kunne blandt andet ja. være Google AdWords, så ah, det er måske ikke ja. det godt så sparer vi lige der igen. Prøv noget andet. Jamen, der er flere ting vi altså du tænker på ting vi har gået anderledes. Ja. Øhm, jeg tænker meget om markedsføring jo. Altså det vi startede godt med, der var der faktisk en telefonbog i Horsens og købte mm. en side i, i vores tilfælde. De andre stod på den, på de samme to sider med samlstøltsrubrik og mm. samskriftstype stort set, ikke? Men vi købte i vores egen side. Øhm, som det sorte for, vi var, sådan altså, <laughs> en hele helt helt telefon. En helt hel <laughs> ja, hel i ja. telefonbog, en, en, en hel tids, en, en telefonbog og, og det virkede faktisk okay, den det, det, jeg ikke var måske opmærksom på, det var, hvor hurtigt man gik fra effekten af offline til online. Altså, vi var de første på Google AdWords så de første på Facebook. Mm. Vi, vi var ikke de første på Instagram. Det var vi jo for langsomme til at komme med på den vogn. Mm. Men nu er vi så de første på Snap og de andre ting, vi råder med nu. Her, det Jeg ikke så. Æh, Ja, måske ikke endnu. Så. Æh, men jeg tror ikke, at er andre tandlag i Danmark på det end medier endnu. Men, øhm, men, men det er også øh, spændende. Så det her med at føle smule i forhold til markedsføring er vigtigt. Men vi brugte alt for mange penge på at okay. Og effekten var alt for begrænset i vores tilfælde. Men det gjorde alle de andre. Og det er så lidt, mm. men det gør branchen, det gør vi også. Ja. Men vi var ikke gode nok til at måle, hvor kommer vores, vores, vores kunder og patienter fra. Mm. Og da vi så begyndte på det, og blive klogere på det, så kunne vi se, at uh, vores lidpris, som vi kalder det, vil sige hvad koster det at få en patient ind i butikken, øh, den var fem gange højere med offline end online medier. Og det var ikke fordi patienten var fem gange bedre. Øh, det var i morges, så så der var noget med markedsføring, så var det noget med, øhm, at vi tit, så kan man godt føle, at nu er vi rigtig gode til butanteklinikere, så lad os lige bygge et og så lave vores egen porcelænskroner, i stedet for at købe det ved ekstra nemandør. Mm. Det her med, hvornår skal man indsource og afsource, ja. Ja. Og, øh, og har det strategisk betydning for kvaliteten, eller for patienterne, eller hvordan det var sig? Så, øhm, så giver det mening. Men i vores tilfælde gik vi jo i gang med at lave et og tænkte, det kan vi lige gøre også. Og der, der fik vi lidt en, en lærerstrej, at det var ikke så nemt. Vi har det endnu, bevares, og, og det går også bedre, men, men, men, øh, men det var ikke vigtigt for kunderne. Vi troede, det var vigtigt for kunderne, at den her porcelænskro, den er lavet i Danmark, øh, hvor udviklingen gik mod, at det bliver lavet i Kina. Det er sendt til Kina, de her mm. aftryk. Ikke? Hvor vi så tænkte, nej, vi går den anden vej. Vi, vi vil virkelig vise, at vi går på kvalitet. Vi vil differentiere os, også på det her punkt. Mm. Og det gik vi så i gang med. Øhm, og øh, det var en fejl, siger det bare nu har vi det, det går godt, vi er glade for, at vi har det i dag. Men den tid, vi brugte på det, kunne vi have bygget måske 3-4 klinikker, -klinikker på, på, på de samme ressourcer. Ikke? Ja. Så det her med at sige, jamen, hvad er det rent faktisk, der har betydning for kunderne? Og så lige bruge lidt tid på at lave en undersøgelse. Fordi hvis vi mm. havde gået ud og spurgt 100 kunder, det kunne vi have gjort måske for 50.000 kroner eller sådan noget, eller en undersøgelse omkring ja, det her, ja. så havde vi jo fået at vide, at det er ikke vigtigt for kunderne. Mm. Kunderne siger bare, jamen, hvad synes du kan jeg anlæg? Og så siger jeg, at det er mig, så vi bruge et laboratorium fra Hongkong, fordi det vil er rigtig god kvalitet. Hvis jeg blev spurgt, om du har en iPhone, der er lavet i Danmark eller i Kina, det ligger, så tror jeg, så jeg nok, at det var i Kina. Fordi jeg tænker, de ved, hvad de laver. Ikke? Ja. Og det var lidt det samme her. De altså, spurgte den, tandlægen, hvad synes du? Så det var tandlægen, der havde den, mm. den der afgørende stemme i det. Ja. Øh, og kvaliteten fra de kinesiske laboratorier er, er, er, er mere eller mindre det samme som de danske identitale laboratorier. Materialerne er de samme, teknikkerne er de samme og alt det her. Så gav det mening at bruge så mange millioner på at lave den tage Det troede vi, fordi vi troede, det var vigtigt for kunderne, men det var det ikke. Så det med at spørge kunderne, det, ja. det, det, skal, det skal man ikke glemme. Kundefokus, altid. Kundefokus, og, og ikke bare antage, men rent faktisk undersøge, hvad ja. her betydning. Det er simpelthen. Det Er vi på... Det, det bør også. Nej, men jeg har faktisk lige, jeg har et spørgsmål til bedemandsforretningen. Okay, så tag den. Øhm, hvad er... Nu er min, min far og hun så går nu lige død, men det betyder ikke, at jeg har været igennem samme proces. Uh, altså det er ikke mig der har stået for det men okay. hvad er nogle af de value props altså som man taler ind til, til kunder der står i den proces med, som, altså, som som skal bruge en bedemand jamen øh, det er jo rigtig meget med, med den omsorg der skal til i den her situation ja. og gøre det nemt for folk jeg har selv, øh, jeg har selv stået i en situation hvor jeg ligesom, har skulle begrave det meste af mine familier gennem nogle overrække ikke? i en meget ung alder og øh, Afhængig af, hvordan og hvorledes det, det ligesom hænger sammen, og, og hvem der vælger, fordi, fordi dem, der, dem, man skal markedsføre sig til, som bedemandsfretning, er jo ikke dem, der nødvendigvis nej, øh, nej, det er jo ikke kunderne. Det er jo, det er jo, det er jo de pårørende er kunderne. Ja. Så mm. det handler jo om at, at være der for de pårørende, give dem den omsorg empati, der skal til under hele forløbet, og guidance, øh, nærhed, øh, og, og hjælpe dem godt igennem alt det praktiske, der må være omkring det. Og der, hvor vi synes, vi er exceptionelt gode i, i min afsked, det er, det er den... Øh, den empatiske, unikke evne, som Elsa og Joachim har som mennesker i virkeligheden. Og, og, og den viden, som Else har i det her, den giver hun jo videre til de andre, fordi det er det samme som en godt smil. Det er organisk vækst. Ja. Det er ikke opkøb. Så vi er ude og source nogle bedemand og uddanne dem, så de passer ind i min afsked til at yde den service, som, som, som jo adskiller, synes jeg, min afsked for mange af de andre. Der er også mange andre gode bed bedemande, ja, ja, Og vi skal ja. også bygge videre på vores core position vores øh, kunder i, i min afsked. Der er rigtig mange ting, der skal bygges ovenpå, men som, som starting point, øh, der er det et rigtig, rigtig godt produkt med at med, med, med meget omsorg og øh, empati undervejs. Og så synes jeg også, det at de ikke slipper de pårørende efter begravelsen, som de fleste man gør, hmm. synes jeg er også ret uligt. Man har fået ordrer, man har fået pengene, men man fortsætter med at levere servicen efterfølgende. Det, ja. det er noget af det, som, som, som tiltaler mig rigtig meget. Det er noget, Æh, noget, der det. hjælper på nogle referrals. Jamen, det gør det. det, gør det. Æm, og, ja, det er jo ikke derfor, man gør det nødvendigvis. Nej, men, men, vi, men der skal bygges meget mere på. Vi skal, til at, vi skal få folk til at tage stilling til døden, på en anden måde, end man gør i dag. Ligesom man, okay. ligesom man måske tager stilling til organdonationer. Jo, jeg skulle lige sige. Mm. Æh, Og der er rigtig lang vej. Øh, men jeg tror på, ligesom... Hvis det gør det rigtig, rigtig godt, så er kunden jo den der dør. Fordi så har de skrevet ned. Det er, inden, præcis det er tanken, faktisk. Altså, vi bygger på i forhold til, man kan sige, testamentet siger sig selv, ikke? at det er oplagt. Ja. Men vi har bygge det her online community uh, omkring døden i virkeligheden. Ja. Omkring at sikre, at de pårørende kan få hjælp eller krise, hvad der skal til. At hele begravelsen er organiseret. Hvem skal med til begravelsen? Hvem skal tale? Hvem siger? Altså, ja. alt det her skal planlægges inden da vi, uh, vi bygger på, at man får mulighed for at planlægge gaver til sine børn, den dag man ikke er her med jer. Så når en søn, eller datter måske fylder 18 år, så kommer det med et kort fra far eller mor, der ikke er her mere, og så en gave med, ikke? Så vi går ligesom langt videre, ja. end mm. bare at stå for en begravelse. Ja. Okay. Det kan være, at vi, vi, vi har tænkt os at ansætte, eller hyre ghostwritere, og arbejde med dem, så man kan skrive et, man sige, en, en biografi, ikke? Inden man skal have fra i light version. Ja. Og testamentet bliver bygget på, krisehjælp, psykologhjælp, som sagt. Ja. Øh, design sin gravsted, også så blive begravet andre steder, end på en kirkegård. Mm som siger, en virtuel guide, guided tour øh, i bjergene i Himalaya, hvor vi køber pladser til vores kunder, og så videre. Altså, vi kommer til at lave det vildeste inden for forbedringsbranchen, der er sket i, i, i hvert fald som minimum, i skænden mm. øhm, Og det bliver super fedt, at med til at præge en branche, som jo er meget traditionel og meget gammeldags. Øh, ja. og, og det er der, jeg føler, jeg kan bidrage med, med, med noget værdi. Hvordan skaber vi det her koncept? Mm. Ja, det er konceptudviklingen, der, det er, konceptudvikling, der er spændende. Ikke? Og så jo. er det ren og, ren og eksekvering som jeg selvfølgelig, så det, som Joakim og Else skal være god til. Ja, tak. No. Nu skal vi have øh, standardspørgsmålene her på podden. Ja, og så må vi jo måske lave en opfølging på work-life balance, hvis vi skal høre, ja, uh, gerne. Hvis vi skal høre om ja, det. Gerne. Ja, Men Men øh, vi skal igennem det her standardspørgsmål, og det første, det er den bedste app på din telefon. Vores primære touchpoint er teknologi. Der vil, Instagram. Instagram. Instagram. <laughs> Der bruger meget. Det er det med de influencers, der er jo. Ja, præcis. Ja. Så <laughs> og så, så du nej, vi, vi er du lige. Nej, men det er fordi, uh, godt spil var noget det, der kommer for sent i gang på Instagram. Så det er, det er noget, vi skal lære. Og, og uh, jeg, jeg er jo den alder nu, uh, hvor man skal lære ting. Hvor det ikke bare lige er medfødt, uh, som, som det er hos min søn på 12 år. Ja. Så jeg skal lige forstå dynamikken omkring det her. Så det bruger jeg en del på, hvordan vi får på godt spil bedre på Instagram. Så det bruger okay. jeg meget. Interessant. Mm? Okay. Det næste er en mavepuster. Altid svær. De bedste køb til under 1.000 kroner. Og det bliver ikke de nøgler der, er. det kan jeg. Mit bedste køb til under 1.000 kroner. Er den svær? Ja, den er den svær? Du slår mig altså, Anders, typen, der alligevel har ind i bag baglommen. Ja. Og det har jeg faktisk ikke. Øhm, bedste køb. <laughs> jeg har sådan en, en, en øh, finder. Den Og har jeg været en, rigtig glad for. En hvad? De der Sådan tacks. en der Ja, sådan en der bieber, ikke? Og så har man nabler situationen. Det tire, tror jeg, det hedder. Jeg smider altid mine nøgler væk. Jeg er elendig til at finde mine nøgler. Og så har jeg sådan en lille en, en ikke i, i den her bil, med den anden bil, jeg har. Og så biber den, når den forsvinder. Det er godt. Den biber, når den... Jamen, du kan så gå ind på telefonen, du og så gå gå og få den på, til ja. at biber, så kan du okay. finde den. Yes, yes. Og den tror jeg, koster lige sådan 500 kroner eller sådan noget. Den, den, den har jeg virkelig tænkt over mange gange. Den jeg er ny. Det er faktisk, faktisk ny. Den er ny. Øhm, jeg synes ikke, man er god til, til at lige passe på sine nøgler, ikke? Okay. Og hvis man har tre børn, som godt kan lide at lege med nøgler og alle mulige ting, nøgler kan ja, jeg. så forsvinder det lige pludselig, ja, det det. når der ja. bliver lavet regn. Ja, det tror jeg faktisk, nu jeg tænker på om, at det, det må være vinderen. Ja. Så skal vi videre til mm. lidt mere trivial, sådan en bog, du kan anbefale, Anders. En bog, jeg kan anbefale. Og ikke den, du og Martin er i gang med. Nej. okay, nu tog du lige den fra mig. Jo. Ja. <laughs> jeg, en bog, jeg kan anbefale. Jeg, jeg læste en bog, øh, som er skrevet af Mathias. Øh, ham, der faktisk startet i Godmorgen. Mathias Mølle Dalsgaard. Ja, Så hvad lavet bog, det hedder Du må ikke fortvivle. Og det er jo nok ikke en bog, som mange kender, eller som har læst, det ved jeg. Nej, men øh, han er jo Ph.D. i filosofi. Ja, øh, jeg skriver en bog, der hedder Du må ikke for tvivle, som jeg synes var helt fantastisk. Jeg kan huske, at jeg aflyste øh, to dages øh, arbejde, oh. stort set, og lagde mig i sengen for at færdig. Oh, er så grebede blev den. Æm, ellers så synes jeg, at syv gode vaner er en rigtig god bog, har læst af Stephen King Men det er jo meget klassiker. Altså, ja, jo, jo. ja øh, Men anyway, så er der en grund til den en den stadig være god <laughs> Det er det. Sådan er det. ja. ja. Blue Ocean Strategy, synes jeg også, jeg fik rigtig meget ud af, at læse den i sin tid. Men ellers ja. jeg læser jeg rigtig meget, sådan i kirkegård og filosofi og, og sådan nogle bøger, synes jeg også er spændende at læse nu. Men, men du må ikke for tvivlet at kombinere meget. Lidt det, det læser giver, du meget? Det gjorde jeg. Nu, altså nu læser jeg, nu, hører jeg, nu hører jeg lydbøger. Ja. Okay. Ja. Det er jeg stadig ikke god til. Nej, jeg er god det, til podcast, men jeg er rigtig dårlig på lydbøger. Ja. Ja. Ja. Ja, jeg hører meget lydbøger. Uh, det er blevet mindre at høre for tiden. Jeg hører, jeg har faktisk Katrine Lilleøre for tiden, Kærlighed er en, en, en bog øh, om, omkring øh, omkring, øh, omkring livet, sådan helt generelt, øh, og jeg synes, de der forfattere, også Johannes Møllehave, de forfattere, som er ja, meget... Ja, han er død på min afskab. Ja, præcis. Øh, men, men, men de, øh, de forfattere, som er meget sådan åbne, ærlige, øh, ikke højtidelige ja. øh, fortæller, altså sårbare, fortæller om, om alt det, som vi alle sammen føler, men så mange vil ikke at tale om. Ja. Det synes jeg er super inspirerende. Mm. Det viser en styrke, som ja. man ikke ser os mange andre steder. Ja. Mange de har jo alle mulige forestillinger omkring, hvordan det skal være, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal performe, og hvordan man skal, hvilket, ja. hvilket indtryk vil man gerne danne. Ikke? No. Jeg synes det er mest spændende, når folk giver bare sig selv i virkeligheden. Om at komme lidt mere bag, altså mere bag for siden. Og det gør ja. man hos dem, som forfatter. Ja. Og, og hos Mathias, i Du må ikke tvivl. Mm. det Jamen, det. Så er det madjørne. Som madjørne. Ja, fordi nu gør vi det lidt mere øh, håndgribeligt, Anders. Skal vi jo vide, hvad du vi skal... er for en fætter. Ja. Ja. Vi skal vi vide, hvad din livret er? Min livret, det er faktisk en, en, en, en ret, som, som uh, min, uh, min søde kæreste, hun uh, laver. Det er noget med noget kylling og mm. noget ris. Sådan lidt thailandsk uh, inspireret uh, vokret. Uh, okay. Super lækkert. Der kan du, det kan du tale med til. Og så er det sundt, og hun at ja. hun er uh, Hun træner på livløs. Personlig træner og sådan nogle ting. Så hun har ja, rigtig osv. meget kost og motion. Så det der med at finde noget, der både og sundt og ovenikøbetsbær så godt, jeg synes jeg er fantastisk, jo. Ja, ja. Der, der er pointe på, at der. er der. Så må hun løbe skal, med. Han skal selv lytte med, for at få pointene jo. Ja, ja. Er det er selvfølgelig klar for fortsætning. Ja. <laughs> Ej, jeg roer selv altid fået det i forvejen. Nej, okay. ja, det er godt. Kan du? Med ja. det, så tror jeg, vi vil sige tusind tak, fordi ja, selv du selv ville tak. komme du med, med ned i studiet. studiet her. Ja, det er det. Ja. First, fine, fine lokaler, det bliver rigtig godt hernede. Ja, det, skal med det. Tak. det var vores optagelse med den gode Anders Pjævegård omkring godt smil, og smil det er noget vi har nok af her på Fremtidsfabrikken. Du sidder nede i Sydens Sol, <løb> stedet i Spanien, Ja ikke det der. godt. Det er rimelig varmt, vil jeg sige. Det er lækkert. Ja, det er skidt lækkert. Jeg kunne godt bruge noget mere varme herhjemme, det må jeg bare sige. Ja, men det, så, altså, enten må du tage sydpå på, eller også, så må du nøjes med, hvad du har. Jeg er mere nojs med hvad jeg har, fordi jeg smiler, fordi business is booming igen efter ferien. Det er så dejligt. Ah, fantastisk. Jeg glæder mig også til at komme tilbage fra ferie og håbe på at business is booming. Men nu må vi se. Nu må vi se. Vi vil sige tusind tak fordi I har lyttet med her til. Husk at del Fremtidsfabrikken med kolleger, kusiner, postbud, Stewardesser og hvad I ellers kan finde på. Og så er vi tilbage igen om 14 dages tid med en ny episode. I kan godt glæde jer, at det bliver med Mr. Big G. Alle gør det. Så vil jeg ellers bare sige tak for i dag. Og moin. Moin.